فلا مذل له ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة Saya akan membawakan sebuah hadis Yang kemudian Akan saya jelaskan Fawaid Atau faedah-faedah Sebagiannya dari hadis tersebut Hadis yang sangat besar sekali Yang diriwayatkan dari beberapa jalan Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Dan lain-lain Hadis SQL... tersebut setelah Dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata Ja'a arabiyyun fa bada'a fi طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مماء فأهريق عليه يا ورتينه من انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هي berkata datang seorang Al 'arabiyun Al 'arabiyun setiap orang yang tinggal di desa baik orang Arab maupun orang ajam asing <tuh> Kemudian ia kencing di ujung atau di tepi masjid. Lalu orang banyak manusia ingin mencegahnya. Dalam riwayat yang lain. Membentaknya. Mah. Mah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang mereka Melarang para sahabat Yang akan mencegah Arabiyun yang sedang kencing Maka setelah selesai Dari kencingnya, setelah dia menyelesaikan kencingnya, setelah selesai dari kencingnya, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membawa seember airlah, lalu dituangkan di atas kencing itu untuk membersihkan kencing itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalail lain lain dari jalan Anas bin Malik. Delapan lafaz yang saya bawakan salah satu dari riwayat Bukhari. Adapun dalam lafaz Al Imam Muslim lebih panjang lagi. <coughs> Di mana selesai dari kencing, kemudian disiram air kencingnya dibersihkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil dia dan menasehatinya, mengajarkannya. Bahawa masjid ini tidak patut Yang tidak boleh Untuk kencing dan kotoran Tapi dia untuk Zikir kepada Allah Dan salat Dan kiraatul Quran ya. Ini dalam lafaz Muslim Kemudian hadis ini pun diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah, radhiyallahu taala anhu dari jalan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari tidak oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari. Ahmad Abu Daud dan lain-lain Ibnu Kuzaymah Ibnu Majah ada ziyadah tambahan lapad setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat mengganggu atau menghentikan kencing A'rabiyun ini Selepas selesai semuanya, Nabi Sallallahu Sallam bersabda kepada para sahabat, "Tak inna ma bu'ithum, mujissirin, walla bu'ithum mu'assirin. Hanya saja kamu ini diutus untuk memudahkan, tidak untuk mempersukar." tidak untuk menyusahkan tidak untuk mempersukar innam fa innama bu'ithum muyassirin wala bu'ithum mu'assirin al-imam ibn khuzaimah memberikan an ziyadah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam inna fi dinikum yusr Sesungguhnya di dalam agama kamu Terdapat kemudahan Al-Imam Ibn Majah Memberikan ziyadah lagi Tambahan lafaz keterangan Al Arabiyun itu berkata bahwa Nabi Tidak memarahinya Tidak membentaknya Dan ia paham Apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. sallam. Alimam Abu Daud meriwayatkan dari jalan Abu Hurairah dengan lafaz yang panjang sekali. Kisahnya dari awal. A'rabiyun ini masuk ke dalam masjid. Kemudian salat dua raka'at. Lalu dia berdoa dalam salatnya. Ya Allah berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, jangan kepada yang selainmu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga hadis ini. Tidak selengkap riwayat Abu Daud. Dan Arabiyun ini sebelum kencing di masjid. Dia ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya riwayat Abu Daud lengkap dari awal sampai akhir kisah Arabiyun ini. Dia masuk masjid, kemudian berdoa seperti tadi, selesai salat dia masuk masjid, salat, kemudian berdoa dalam salat seperti tadi. Selesai salat, Dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqattahajjarta wasi'an. Sesungguhnya engkau telah menutup pintu yang luas sekali. Pintu apa? Pintu Rahmah. Kemudian selesai itu dia kencing di ujung masjid. Akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari hanya meriwayatkan kisah yang terpisah, kisah kencingnya dan kisahnya di dalam salat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dikatakan dia ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berdoa seperti tadi Dia berdoa Seperti tadi Inilah beberapa lafaz hadis Arabi Yang kencing Di masjid dari, dua, dari jalan dua orang sahabat Anas bin Malik Dan Abu Hurairah dan ada lagi beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini tapi sanatnya da'if di dalam hadis yang mulia ini keluar sejumlah hukum pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin Di antaranya Pertama Bahawa air kencing itu najis. Kencing manusia. Kecuali. Bayi laki-laki yang masih menyusui. Sebelum. Memakan sesuatu. Makan-makanan. Selain dari asin. Yang kedua, bahawa najis dapat dihilangkan hanya oleh air, kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambil air dan menyiram keta ke kekencing ke air kencing tersebut sehingga hilang najisnya Yang ketiga, Orang yang tidak mengerti, Yang belum mengetahui, Diberi uzur, Udur terhadap orang yang tidak tahu, yang belum mengerti, kerana hujjah itu syarat seseorang dikenakan sanksi. Setelah sampainya keterangan Hujjah pada dia, wama kunna muazzibina hatta nabagha rasulah, dan ia paham, paham apa yang dijelaskan. Adakalanya seseorang sampai hujah tapi tidak paham. Sampai keterangan tapi tidak paham. Maka harus paham. Oh. Hadis yang mulia ini bersama saudara-saudaranya yang lain dari hadis-hadis yang sahih menjelaskan kepada kita udzur diberi undur bagi mereka yang tidak atau belum mengetahui yang ini tidak dikenakan dosa tidak dikenakan hukuman karena seseorang dikenakan satu hukuman Dosa apabila dia mengerjakannya dan dia telah mengetahuinya dan dia sadar dalam melaksanakannya dan atas pilihan dia bukan karena kebodohan bukan karena kekeliruan bukan karena dipaksa yang keempat bersikap lemah lembut di dalam mengajarkan mendakwahkan orang-orang yang tidak mengerti walaupun kadang-kadang timbul Kekanehan, keanehan dari kelakuan mereka, baik perkataan atau perbuatan mereka, itu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi pada zaman kita sekarang ini, apalagi pada zaman kita sekarang ini. Dakwah harus disebarkan. Ad-dakwahil Allah mengajak manusia ke jalan Allah. Karena pada masa sekarang, pada zaman kita hidup, garib, asing Islam. Islam asing oleh pemeluknya selingi. Riwayat ta'lim ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang awam dari kaum muslimin berbeda ketika beliau من نقر معاذ بن جبل أتغباي بن كعب تن ليل ليل لتقر دمان قراص قال مريكا وميلك علم مريكا وميلك علم tapi mereka yang tidak mengetahui seperti Arabiyun yang kencing di mesjidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan baik mengajarkan dengan lemah lembut yang kelima mengajarkan orang sehingga ia paham sehingga ia paham tentunya ini harus dengan bahasa dengan cara yang dapat dipahami oleh orang karena dalam riwayat ad Imam Ibn Majah orang ini paham apa yang diajarkan oleh Nabi Apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang keenam Berdasarkan hadis yang mulia ini, Bersama hadis-hadis yang lain Keluar kaidah Memilih sesuatu yang mudaratnya lebih kecil Kalau berhadapan dengan dua mudarat Kalau berhadapan dengan dua mudarat Salah satunya harus dilakukan dikerjakan maka pilih yang paling kecil, yang terkecil di antara keduanya. Akuhud darrahim. Ketika Arabi ini sedang kencing, sahabat mencegahnya, ingin mencegahnya ingin menghentikan Arabiyun itu dan kalau ini terjadi dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya mudarat yang ditimbulkan lebih besar bahkan jauh lebih besar dari sekedar kencing di masjid pertama memudaratkan orang yang sedang kencingin. Yang kedua, orang yang mencegah Arabiyun para sahabat yang sedang kencing ini tentu air kencingnya mau tidak mau akan mengenai para sahabat juga. Yang ketiga, Kencingnya tidak di satu tempat Tapi akan kemana-mana Akan kemana-mana Tadinya di satu tempat Yang keempat <tuh> Tertanam rasa benci Barangkali di hati Dan dia tidak akan menerima Atau mau menerima tidak akan mau menerima pengajaran pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih mudarat yang lebih kecil biarkan dia kencing selesai baru disiram Karena di mudarat yang lebih kecil dari cegah tapi sekaligus hadis ini pun menunjukkan Adanya, adanya Amar ma'ruf dan nahi munkar Jadi yang ketujuh Yang kedelapan bahwa dalam Mencegah sesuatu yang munkar Seorang harus paham harus memiliki ilmu. Harus paham bahawa yang orang kerjakan itu adalah satu kemungkaran. Dia harus dapat melihat. Apakah kalau dia mencegah akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Kalau iya, maka tidak boleh. Kalau dapat dihilangkan iya. Atau mengurangi kejahatan. Kejahatan. Atau dapat mengurangi kemungkaran. Yang <tuh> ke sembilan hadis ini jadi dasar bersama hadis-hadis yang lain. Dari tasfiyah dan tarbiyah Bagaimana tasfiyah Nabi dan tarbiyah Nabi Yang kesemuluh Bahawa seseorang Bahawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Luas Rahmat Allah Luas Keritu Nabi sallallahu alaihi wasallam Menegur A'rabiyun ini yang berdoa Dalam solatnya Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad Dan jangan merahmati seorang pun bersama kita Ya ini rahmatmu hanya khusus untuk Ku dan untuk Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tidak untuk yang lain. Nabi katakan, kau telah menutup pintu yang luas rahmat Allah. Rahmat Allah luas sekali. Yang ke sebelas boleh berdoa dalam salat. <Coughs> Yang kedua belas, bahwa masjid. Tempat yang bersih Tempat yang bersih Yang tidak patut dikotori Dan tidak boleh dikotori Seperti dengan kencing Dengan kotoran lain secara umum Itu diantara Beberapa pelajaran Yang diterangkan oleh Para ulama Ketika mereka Mensyarahkan hadis tersebut Dari sini kita mengetahui Bahawa di dalam hadis <coughs> Di dalam mempelajari hadis Terdapat segala sesuatunya Di dalam hadis ada segala sesuatu Kerana dia sebagai penafsir Al-Quranul Karim Apa yang kita mau cari dalam hadis Ada Tentang akidah ada Ibadah ada Jual beli dan seterusnya ada Maka itu kita harus memperbanyak Membaca hadis Memperbaca Membaca hadis Selain Al-Quran tentunya Karena kita hidup di zaman khususnya di negeri kita ini timbul kelompok atau firqah yang menjadikan akal-akal mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau memakai hadis. Bukan kerana mereka menolak hadis seperti inkaru sunnah, tidak. Tapi tidak mau atau tidak pernah mereka pergunakan. Karena itu kaum muslimin harus giat mempelajari hadis, memperbanyak membaca hadis Ia di Bukhari. Di muslim Di musnad Di Abu Daud Banyak sekali kitab-kitab hadis Atau kitab-kitab yang telah jadi Sehingga perbendaharaan hadithiyahnya Hadisnya Sangat banyak dan luas sekali Barangkali ini yang bisa saya jelaskan Untuk malam ini Silakan Persoal jawab dengan saya